разом вже шістнадцять. Озброєні всі добре. В цих днях буде нас ще стільки, а може й більше. На початок вистачить нашої добірної сили. Я маю військовий та життєвий досвід, якого вам бракує. Думаю, що ніхто з вас не буде проти, коли сьогоднішнім днем візьму провід над вами. Чи так? Козаки в один голос відповіли – Просимо пане сотнику командувати нами, присягаємо і обіцяємо вам послуг та вірність По черзі повстанці отримали псевда Використання їх зменшувало небезпеку для родин повстанців Адже хтось із новоприбулих міг з часом зневіритися, піддатися на амністію І, рятуючи своє життя, зрадити правдиві прізвища повстанців Василь Сензюк, який прибрав собі псевдо Харко, порадившись з козаками, встав і звернувся Козаки, я з паном сотником був не в одній перепалці. Ми у складі регулярної української армії били ворога, а потім на повстанні, коли очікували приходу нашої армії. Його не іме ворожа шабля ані куля, як орели з хмар, спадає він на ворогів. До чого це я кажу? Назвім нашого пана отамана Орлом, чи згода, хлопці? Згода, згода. Добре, хай так буде. вигукнули козаки. Отак 1 квітня 1921 року за старим козацьким звичаєм Яків Гальчевський отримав нове ім'я. Подякувавши, отаман вияснив козакам питання безпеки. «Треба бути здалека від родини, любих дівчат і знайомих, ходити щонайменше у двох. Треба якнайскоріше придбати совітські уніформи і, готуючись до акції, завсіди переодягатися в них». Озброєння повинно бути добре і перевірене. Кожен мусить мати: кріс, один-два револьвери, дві-три гручні ранати, кинжал або шаблю. Кинджал і шабля особливо доречні тоді, коли ворога треба утихомирити без стрілів і галасу. Невільно навіть між своїми козаками оповідати про те, де ми були, що робили чи думаємо робити. Вдень нас не повинні бачити. Слід наладнати розвідку, бо треба знати, куди і коли прийдуть совітські військові чи агенти. До зрадників, які з огляду на боягузтво, майно і достаток запобігають ласки у комуністів, мусимо бути нещадними. Коли б в Україні було менше людей одорманених комуністами, то чужинці у нас були б не панували». Наприкінці наради отаман повідомив товариство, що самозванець, який називався Шепелем, виявився агентом Вінницької ЧК і вже скорчився на гілляці, чекаючи труби Архангела. В наступні дні Яків Гальчевський продовжував прищеплювати повстанцям ідейні підстави боротьби і засади повстанчо-партизанської тактики. Не поминав він і психологічного боку справи. «Ми сильні своєю таємничістю, дібраним елементом, нежданим нападом-заскоком, використанням ночі, поганої погоди, безпосередньою бійкою руками і скорим зникненням», – настановляв Отаман. «Нам одна дорога, а ворогові, що хотів би нас знайти, двадцять доріг до нас. І коли ворог знайде нас, то ми можемо вибрати – зникнути, гублячи сліди, або зробити засідку, дати прочухана і відійти». Ми не боронимо терену боротьби. Здобувши містечко, місто чи станцію, нам не треба втримувати їх. Ми нищимо лише живу силу. Знаючи правильники польової служби кількох армій, мусимо діяти не так, як вони кажуть. Найчастіше діятимемо під покровом ночі малими гуртами, атакуючи важливі об'єкти. Штаб, телефонічну централю, варту, касарми. Черезвичайку, міліцію, всеобуч, ривком та інші установи, за допомогою яких большевики тримають у ярмі Україну До приватних помешкань повстанець, щоб не розпорошуватись, не повинен заходити Тільки на виразний наказ можна зайти додому, щоб витягнути з нього якусь важну большевицьку рибу Чи до в'язниці, щоб визволити політичних в'язнів Кримінальників залишати під замком як таких, що їх кожна влада мусить замикати Акти у штабах ЧК, Ревкому і інших важних установах треба обов'язково забирати Бо вони є найкращим джерелом інформації про ворога, зрадників і патріотів Військове майно брати, але в міру Чого не можна забрати, необхідно знищити Перед відходом палити військові об'єкти